O día estamos aquí con Ana Bello Vázquez, que é a actual conselheira de cultura, e, portanto, de, de das, das bibliotecas tamén. Levamos catro anos con ela, e, ela veu un mundo diferente que o de servizos sociais, entonces non sei, podías explicarnos algo a diferencia, de que sabemos que son notables, pero que, que nota existía entre, entre servizos sociais e o que é o mundo de cultura, especialmente bibliotecas creo o que é unha facanza. Bueno, a ver, eh, son mundos totalmente diferentes eh, Ainda que van creado en as, na misma área social Pero de uns perfiles totalmente distintos Para min foi un reto moi importante Haber aceptado esta consellería eh, Estou encantada porque cheguei aquí E me encontrei con un personal excelente Que sempre me trataron moi ben Nunca tuve un no eh, So de unha xente moi válida E eh, bueno, estou encantada de estar aquí con vos He de haber aceptado este reto sí. bueno, pienso que ese sentimiento es mutuo ¿eh? realmente ¿Sí? la cosa <ríe> muy bueno. fluida, muy bien en ese sentido pues consideramos bastante privilegiados. ¿no? Entonces, o tema de, de, de, de xa, concretamente bibliotecas que para un, un futuro que podes decir así que, que ideas pode ter o concello para Bueno, uh, a ver, a ideas o concello eu um, é, é miña tamén sería sobre todo a ampliación da biblioteca esta Enrique Raboñal. Considero que e faría falta tamén moita falta unha aula de estudio para a xente universitaria porque vexo que isto se queda cada día máis pequeno. Eso sería un reto importante, sí, unha demanda importante, una demanda de importante de para poder chegar a todos os veciños. En cuanto axia aos orzamentos municipais uh -huh. de, de directamente para bibliotecas. Que te parece a inversión Bueno, eh, a ver, se todo é millorable Podría estar, está ben, está moi ben Está ben, pero bueno, eh, todo é millorable Lógicamente, hai que seguir pedindo e demandando para millorar Si, nos, mm. o mundo vai cambiando A, uh -huh. a xente tamén, as, eh, claro. as, as historias e as demandas, y, son as demandas mais, igual claro. A xente antes demandaba moito enciclopedias, por exemplo, uh -huh. que un dun coste importante. Hoxe, uh -huh. pois, pues, xa non é tanto, non? Hoxe claro. a a enciclopedia principal para para a xente é Wikipedia, a ser sí. de, de internet. Sí. Entonces, eh esos libros tan caros que eran as enciclopedias xa non se compran. Por tanto, o libro hoxe, pues, é, é máis que nada o, pues, o libro individual, non? O libro que uh -huh. se leva para casa, a novela, uh -huh. a, o libro de de, de, de cociña que uh -huh. te moito moita saída aídas e tal. E, bueno, o tema de, de cambiar, cambiar o, o chip a xente, co, como ves ti o, o, o tema este de, de a que se dedica máis a lectura? Ti, no? en concreto, que é a lectura que máis te gusta? Pois a min, concretamente, o que máis me gusta é a novela, está claro. Pero, bueno, depende do gusto de cada persoa, pero um, as enciclopedias, anteriormente, si tens de razón, que eh, moita xente compramos enciclopedias e as temos almacenadas e de adorno no, no mueble da, da, da casa, casa non? <risas> actualmente, o Conselho de Arteixo ten cinco bibliotecas, a Central, uh -huh. Meizende, Fruxel, Pastoreza e Oseiro. Uh -huh a xente, un, un caso un tercio, que decíamos, da de, de población, incluso uh -huh. un pouco máis, uh -huh. é, é sócia da biblioteca. Sí, sí. Entón, non sei, non que a rua, a calle, ou sí. a xente xerat fadache desto, de de, con estas sí, sí. bibliotecas? Sí, sí por suposto, claro que sí, son moi conocidas as bibliotecas de Arteixo, polo seu funcionamento. Hai moitísimo usuario que está realmente contento. A mí me sorprendeu moito, precisamente, me incende, xustamente a que máis controlo así, bueno, sí. por, por cercanías eh, veixo que a cantidad de xente que ali vaia de todas as edades me sorprendeu moi gratamente Claro, que ademais, cambiouse ali foi importante O cambio, o cambio porque sí, foi do educación. colexio sí, sí, a, a un sitio sí, eh, de un centro cívico sí, Porque sí. eu lembro Que a xente mayor mm -hmm. decía Que non iba a... Porque era a porque era a cosa de nenos é Era esa cosa dos rapazes é verdad, sí. é, verdad. é verdad, interpretaban que cando a biblioteca Estaba no colexio Como se si fora solo para nenos E a xente mayor non iba E agora, si, sí, vai mm, Asiduamente de todas as edades, todas as edades. Muy Me sorprende moi gratamente eso, si sí pois nada, moitas gracias por la por actividade que temos agora contigo. Vale. Eh, ademais eh, desde aquí decide a xente que o día 23 uh -huh. estamos co aniversario da biblioteca, uh -huh. a celebración no auditorio, no auditorio estará presente tamén Ana Vella, uh -huh. por suposto, con toda a xente que da que estamos facendo estes estes programaños. E bueno, que esperamos que a xente acude tamén para recordar con entre todos, pues eh, 30 anos poco, dan para moito. 30 no. décadas de medicina. Sí, sí, sí, dan para moito, Xosé Luis. A verdade é que si. Sí. Temos moi boas expectativas ideos si que lle. Moi Vale?